الحمد رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد واله وصحبه اجمعين من دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وما <تصفيق> بعد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغزو غزوان فاما من ابتغى وجه الله اطاع الامام پند فقل کري یا سر شریک تنبل ف نه نومه په نوبه اجرون كلو په ام من غذا فخره وریه او واصل ام اف د في الأ په نه لم يرج بل کفاف روو ب دوود موږ د جهات اداب شروع کړړي د جهات فرائز داغه حکمونه یو حکم مګو تاسو او اوغه حکم نیتو د دې جهاد فرز دی ته چا چې نیت خراب شي دې مطلب دا څه دی چې هغه جهاد یو فرز پری خودلو او چې چا چې د جهاد فرز پری خودلو دغه جهاد باطله شو لکه په منځ کې ورونه فرز دی منځ کې دا فرز چې په ویلاړو باندې منځو کې فرز مونږ خوشبيله عذر شرعي دی پناست مونږه او مونږ لاړو په منځ کې روکو فرز دی او یو راکات کې تا روکوونه نو هغه مونږ نه کیږي کار څو تپاستړ شویار ته د نیت په کې خالصي ځکه چې تا په کې پاتې شو نو د جهاد د فرایز ورونو یو فرص یو فرض د جهاد د فرایزونه هغه نیت ته چې نیت په خالص کوي په نیت باندې خبره کړې ده ورونو دوی هم فرض د جهاد په دې حدیث کې کم حدیث شمتاسو په حضور کې مخکې قرائات کړو انبيي عليه السلام فرمایي شال په دوه قسم را مجاهد په دوه قسم اول مجاهد د او واول غزا هغه دا کوم چې شرعي غزا ده شرعي جهاد دی چې په هغه کې مجاهد چې کله کوي ای بتقى وجه الله یا الله رب ال عزت په کې نیت یې په کې صافي دی او فرض شو اوس دوم فرض وای د جهاد و اطاع الامام دا دوه فرض دی جهاد ته امیر اطاعت دی دا دوه فرض دی ورونه د امیر اطاعت کول په جهات کې پس کې د امیر اطاعت کول ورونه امیر چې په هر شی باندې تاسو حکم کوي تر څو پورې چې په در درته حکم نه یې کړي ته نور د هر څه حکم در درته وکولو او هغه حکم ستا تاسو په قدرت کې شته که ستاسو وړ غوړ یا کینې غوړ یا بمانی کدی ونمنلو لکه د جهاد یو فرض شي پرې کوي د جهاد مه فارص پرخه په پر صورت کې ورونو د انسان جهات جهاد خرابيږي دغه جهات فسادييږي د امیر تاعت ورونو د جهات د لوازم نه دی پدې مسله کې ورونو ډیر مجاهد کوتاهي کوي د جهاد د امیر امر او تاعت ورتا د شیخ کاری لکه دا چې د میزاج خبره دی خل طبیعت خبرهږي که د طبیعت باندې سې و لګی دا قسیده کواو کنين مېکوا په هغه کې تعویلات کول په کې خبره راوي نا جهاد د امیر تاعت په جهاد کې فرض د خامخو دغه تاعت کوي چې هر در د امیر مقرر شول تر څو ورچې د کس مسلمان دی د امیر او تا تاعتا شرعي حکم در درکوي غلط حکم درته نه کوي دی ګناه حکم درته نه کوي جایز حکم در درته کوي تر هغه وخت پورې ده دی امر پتا باندې منل فرض دی فرض عین د در باندې د امر به منې کده شرکار بالکل په عام ژوند کې باغدار کار نه یم کاروي مثلا ته امير وای و ډېر خبره درته وکړي شته بوشکې دي زنه ته چتاه په غزا کې کېده اوس دا بوشکې و چتاول دي زنه دا د په کې ژوند کې ورکو د فرض غدا د جایز کار او کله امير درته وای چې وچته کې دا غزا نه و خلاص کېږي دا بوشکې و چتاول په تا باندې فرض بد امير اطاعت حقيقت كي رون دي الله اطاعتيا دي तपास फक नजर बाने मगोरे पोडस तर गवरता عليه السلام प यो हदीस शरीफ के फरमाई اطاع الامير فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله चाचे अमीर اطاعتكوलो नबी عليه السلام फरमाई नगेत हकीकत कि जमाई ताعتوكولو او चाचे जमाई ताعتوكولو हगेत हकीकत कि الله رب العزت اطاعتوكولو نورون دي سلسليता لمرتبطه غوري الله رب العزت بامير اطاعت خبل اطاعت يعني كسوگ امير اطاعت مکوي اغه په حقیقت کې رب العزت په اطاعت نبي عليه السلام فرمایي من اطاع امر چاشد امير اطاعت کوولو اغه په حقیقت کې زمای اطاعت رسول عليه السلام او چاشد رسول عليه السلام اطاعت کوولو اغه په الله اطاعت کوولو ومن عصى الامير چاچه د امیر فرماني او دغه خبره و نه منله فقدا عصاني نو په حقيقت کې زما خبره و ومن عصاني فقد عص الله او چاچه زما خبره و نه الله خبره و نه منله اميد کار سومره فقير غريب فطعامي کسوي حته علم شرعي و سرنوي حته صادق قوم قابليني حته ستانه قشري په عمر کې فعلم کې ستانه کشري په غرباته په مالو دولت کې تانه کمی په تجربې تانه کمی په هرڅ کې تانه کمی خو چا فتاب نه امیر کړا لري آتا په امارت منلش راځه ما امیر دی دغې نو روس تورونو چاقدر ته حکم کوي دغې چې نفرمانی وکولا په حقیقت کې تاده الله رب العزت نه فرمانی وکولا دا دې ته موږ راځي دا څوک وایو وړو کې سړی ملګري نه فرمانی دا اوسر باندې امیر دی کومخ کې شتاب کومخ کې شتا ملګرایو کومخ کې شتا تر برو کومخ کې شتا ورور وو زوی وو 400 کومخ کې اوس ته امیر دی واش کله شتا امیر شو کله چې هغه د ته حکم وکولو که د دې حکم نه فرمانې ده وکولا ته حقیقت کې ته د الله رب العزت نه فرمانې وکولا د دې وړوکې له خرپړه میره نفرمانی نه کړې د ته د سوشم کو چې ست خبره ده دا خپلانی جان ک دا وړوکې ما سره ستر شوی دې خبره و نه منل دې نه تا په حقیقت کې الله نه فرمانی وکول دا خبره ورونه زمانه ده د خبر رسول عليه السلام فرمایي عباده ابن ثابت رضی الله تعالی هو یو روایت کوي چې بای رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول عليه السلام زم نه او د ټول امت نه بایعه تخستل دې ورونه زمو خپلنانه نبی عليه السلام بایعت افستلیدہ په څو شانو باندې ورونو په څو کورونو باندې نبی عليه السلام موږ تاسو نه موږ تاسو ور دی نبی عليه السلام ته د دې بایعت مخالفت موږ وکړو په ورځ د قیامت باندې نبی عليه السلام د موږ نه چې تاسو سره بایعت کړی د مخالفت ته کړی دی د شي بایعت کړی موږ تاسو سره ابادر رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله عليه د موږ او د دې ټول امت نه څو خبر سمع و طاعة سمع و اميران خبرات آر و طاعة و اطاعة سرطة و اهل خبرات تبعي و جنسو او خبرات ماني پوشو او فاقماني عمل کو اطاعة بدأ رکو پا کم حالت کرونم في الميسر والمكره في العسر واليسر پا سختی او پاسانتيا پا, پا سختی بم دا غير امر منو او پا سنتیا کې ومه دا غي عمرمنو پاغه حالت کې ومه دا غي عمرمنو چې دا خبره در غي حکم په موږ باندې خو لږي د موږ خوش وي اپاغه حالت کې ومه منو فی المکرهه والمن شفه دې په دې حالت کې ومه منو چې هغه مختدار سي حکم او هغه حکم په موږ باندې صحیح نه لږي زمو خوش نه حکم پاغه حالت کې ومه اطاعت کو او فی المن او چې په هغه په مسالکه بیا هم د غی حکم تعمیل کوو د غی په خبره به ونو په کوم مسله باندې په کوم حکم باندې چې موږ خوشاله کیږو په دوهو حالتونو کې به منو دا نه چې په کوم مسالبه زخوا شیګم ما تامیر صاحب وایي چې واخل د ډاکټر سن د ګاډ اش تاسو او ته د دې ځای امیر شهزادته چې سمع نو تا بالکل امیر صاحب تاسو حکم وزمانه ولا چې ګاډه یا اماره تیار او که سبا ته درته وشي د ګاډه را چاویره واپس کړه او تو واپس نارشه پې د مطبخ کې ته مطبخ کې خدمت طرف ته لاړ اول ته وای چې امیر زب ده دماده وصل نه کیږي ولی ما خیانت کړای ولی زغالي ما بیا جیرګې راوړی چیرې جیرګو کو چی ولی امیر امارت نه لري کما ولی ما صغلا کړی را او ورځ باندې د جیرګانه کوله فکه مورز باندې چې گاډه درکوله چې راشه جیرګو کوله فما کې څه خو ده و ما کې کم, دا. کم داسې صفات ته چې تمه ته گاډه راکې هم امیر کوي اغه ورځ چې فکه مورز باندې واپس رانه امیر امارت تخلي گاډه رانه تخلي بیا جیرګې کو چې جیرګره غړی اوله مغله کړې ده ولا رانه د امیر خپل خوشاله ننت امیر یې سبات امیر سبات رورې اما د اسلام طریقه ده خالد ابن ولید رضی الله عنه اغه امیر ورونو چې کوم طرف ته وای مخکړه وته نه وای آزاد اول په زرګونو خلق په زرګونو مجاهدین دی حکم لاند دیو ورونو په یو جنگ کې جنگ لګیا دی جنگ شروع دی د عمر رضی الله تعالی په طرفنا د مدینه منوره نه خطر راوی په دغه خط کې لیکر شوی و چې اے خالد ابن ولید تدی امارت نلره نور د امارت تاع عبیده تا, تا ورکړه ابو عبایدہ. یبلصح بی وره امارت را واخلا غیته ورکړه هغه خالد ابن ولید چې نیمه دنیا فتح کړې ده په کلونو قانونونه باندې امیرو صرف د مشر امیر دی طرفنا یوړ کې خطر تراغلو یوړ کې پر زور تراغله دا غی کې لري چې تد امارت نه لري هغه د غی فزایب نه ابو عبیده ولی دیوال خبره نشته کې عمر رضی الله عنه کې دا نه چې ولی رونو روان دی د په حالت کې د کفار په خلاف باندې جنگ دی کله چې هم پر شورت ملاو شو نورن هر اوه تخلق ته ویل چې خلک ده امیر ذ طرف نه ماته حکم شوای د چ زل لري ورن بیا دا و نه کول چې مجه خپل قوم قبيله په ځم سي درول وي چوه د نیم وطن ما آزاد کړی دا وطنونه ما آزاد کړل شل دیش کړه جات زکوم او سره دې په ما باندې یو بلکه زب وایده غنته کس په ما باندې امیر کیږي دا نشي کېدای رازر لا شو جرګه وکول ولې زل لري کېګم ما خیانت کړی غلامه کړی سمې کړی دي خبر نشته ځکه په باندې پویدل چې د امیر اطاعت په حقیقت کې رسول الله علیه السلام اطاعت دی د رسول الله علیه السلام اطاعت او سر کې الله رب ال عزت اطاعت دی دا خبره مې ونه منه ل جهاد لاړو باطل شو فرض ترک شو او چې فرض ده په کې پرېخو د لړو جهاد هم باطل شو خالد ابن ولید سره د رستور سره د دودومره غټ شهرت او غټ قمانداني چې د طول وطن نه د آزاد کړیو په ماټيم باندې راغوي او د امارت د خبرې واخص ابو عبیده ته اڤد دومره فزرګونو جای شفه د کر کې یو قسم رانه غوچه د خلید من ولید شاته ولاړی چوه د دغې قوم ولا دغې قبیله ولا تا تاسو رغزله مو شو زیاتای در سره و شو موږ دغې خبره نمنو یا به تامر نن زموږ ساس خوم د کیسی کیږي کی؟ چې نن یو قسم ميري سبات غا د امارت نه لري سبات ټول قوم فقيب سو ولاړي چې یا به موږ د یا د سره موږ د کوو نو دا جهاد دهخه نه ده نورونه دوایم فرض دو فرض د جهاد دویم حکم شرعی دی جهاد دادی چې په جهاد کې بس سمع و فی دی کی او طاعت کوي په مکره او منشط د امیر خبره به معنی هغه مسلو کې چې شپه خوشیږي هغه په مسلو کې چې شپه نه خوشیږي په دوړو حالتونه کې به معنی په دوړو حالتونه کې به معنی تر څو ورچې امیر دتا اطاعت دې بدې نه کړي تر هغه وخت پربداره حکم معنی هغه کې به بيقيل قال نه کوي هغه کې به اجازه فز نه کوي هغه کې به مشورې نه کوي چې امیر درته بس خبره به د هغه معنی او کدی ونن معنا لورونه نو د دینه مراد د دینه مطلب د چتا د جهاد یو فرض پرې خوللو د جهاد فرض سره پرې بیا جهاد قبليږي ورونه اجیاد بیا نه قبليږي لکه په مانزه کې ورونه ورکو در باندې فرض ورکو دیونه کله سیدا سجده ته لاړې د مون قبليږي مونز نه قبليږي دا دک لس کاله ته د منزنه کې پر اخلاص وکوي په خوشو باندې وکړ ټول او د ټول نور عمر دې پکې پورا کړی خو صرف یو رکن دې پکې پرېخو دیو فرض پکې پرېخو مونز د باطل شو همداسه په جهاد کې هم چه ده امیر تا عدده و نکولو ده جهاد قبول نشو تا عمالیاتو تروانی مثلا عمالیاتو تروانی امیر سایف تا تا ووائی چه ده مخابره و اخلا تپا دا, دا غذای بانده که نا بس صرف رابطه کوا زمان حکم تا تداده چه نبرا نباده دیگرانه کزیگه او نبا مک طرف ترازه نبا شاد طرف ترازه او رون تا امیر سایف چه آلتا جنگ شروع سرشتا شوق جنگ تا ده مخیده وراغ لئے ورونو ده عملیات عجر و ثوابتا تا بلکل نشتا ایچ شئ عجر و ثوابتا تا نشتا سکا امیر آلتا تا, تا که نووله وی تا تا حکم کرده و دا حکم پتابان دا فرض لئے پتابان دا لازم دیا چار چا کی د ورونو ده امیر ده اطاعت نکاولو پا وجبانده صرف دا مسال چې د انسان عجر و ثواب ختمی گی. انسان په ونګارګي بلکې د دینه یو بلغت مصیبت هم مسلمانانو سره مخ کیږي د امیر د بے تعاطی په وجب باندې غټلی جنگونه واپس بایلل کیږي د مسلمانانو نو نقصانونه کیږي مسلمانان په شهادت باندې رسیږي ورونه دته یو مثال زدرتوای پځانګ اوحد کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې د جهاد امیر او هغه یوه صحابي عبد الله بن جبع رضی الله تعالی یو ورډ کوي غونته کې بغه باندې ووت راول او 50 ور کړل چې دا 50 کسان تاسو د دې عبد بن جبایر په امارت کې و تاسو دیل تل تا و لاړ و یا کومک جنگ و غټلو او کومک جنگ و بایلو تاسو برکو زیګینا 170 زاید د حکومت کولو ورونه چې کله جنگ شروع شو نو جنگ په ابتدا کې مسلمانانو و غټلو کفر ټول و تشدل چې و تشدل ورن کسان چې دلته د غره پر سر و لاړ نبي عليه السلام دلته مقرر کړی دي یو څوک آسان خپل کیسه مشورې شروع کړې چې نبی عليه السلام دای نه وی چې موږ امیر حکم نه منو دای نه وی چې موږ د عبد حکم نه منو نه دای وویلې چې نبی عليه السلام موږ دلته ولې دروولیو هغه موږ دې وایې نه دلته دروولې چې د کفار د شان حمله ونه کوي ځانې تعویلات پکې شروع کړل وس کفرش کس تو خره وس فایده دلته دریغو ورونه سو کسان عبد الله بن جمعه شه رغی امیر ارتش مکته کی گئی مکی زیمل وی جای چې نبی علی السلام ما نکړی هغه چې وس فایده دل نشته دا ورونه چې کلا دی هغه د دې زنه کوشول کفار ورونه د شان را مسلمانانو او یا کسان شهیدان کړو او یا کسان کې د نبی علی السلام ترا حمزه رضی هم موجودو چې د هغه زړه دغه سینې چاکړه کفار د هغه اده درې پځایې پرېکړل د هغه غونې ورته پرېکړل او یا کسان شهیدان ګټله جنگ واپس پس پس باندې په دمرغهت مصیبت باندې د نبیع بدل شوه نبی الله علیه وسلم غاکه مبارک شهید شو سر مبارک مات شو کفار ور باندې راغلل ورونو ورسته د غینا صحابه کرام خپلو کې د جنگ نه ورسته افسوس کول چې موږ سره ولې دسته وشول د قران آیته نه را نازل د قران آیته نه را نازل چې دا په دې باندې وشول چې تاسو خپل ګناوه خپل د امیر اطاعت پرې کول ګناه درنوشل د جنگ فعالیت کې زکه 10000 تاسو استعمالو شو د امیر د یو حکم پنه منلو سره چې صحابه کرام او یا کسان شهیدان کیږي او غیر تدوم رغت مصیبتونه ورسيږي نن چې ما او تا ورونه قدم په قدم باندې د امیر اطاعت نکو نفرمانی کوي امیر راټو چې پدې لري روان راشموش پدې لري ارزو هر څو ځان نه امیر جوړ کړی نورونه د به مقصد نه په دې ځان کې په مکمل ډول څنګه مصیبتونه نارضي زمونږ بغړغړټ مرکزونه ولینه بمباریږي لول نقصانونه په مکمل ډول راسيږي لول امیران مدې موږ ول په شهادت باندې راسيږي رون د زم خپل د د زموږ استاسو اعمال د چې په جهاد کې کوي نطي امیر اطاعت ورونه فرض دی په هر حالت کې تاسو پره چاغه تا حکم د بادای نه کړي فل عسر و اليسر په سختۍ کې به هم د اطاعت کوي او پاسانه کې هم کله چې اسانیوی کله چې گاډی کله چې امارت وی کله کل چې کل بشری وی په وخت کې به او کله چې سخت بمباری راشي جنگ راشي میدان جنگ توتلی مرګ او شهادت او بندګی پکې وطن پر خودلی کورنۍ پر خودلی په ټیم کې به د امیر خبر امانو دا نه چې په وخت کې جنگ نه یم سر دته چې گاډای دی رضا یو طرف ته لا سی واغ ټیم کې منډه راځي او چې کله جنگ شروع شي بیا در باندې جاوه کوي بیا باندې جوړوي الله رب العزت خصطا پر خبر دی چې ولې نه کوي نو په سختي کې هم د امیر اطاعت کول او په اسانه کې هم د امیر اطاعت کول وا اثرت علينا ورونه داون ډیره مهمه خبره ده چې پهغه حالت کې به هم د امیر اطاعت کوي چې کله امیر نور خلقوتا په طاو باندې ترجیح ورکوي نور خلک په طاو باندې مخکې کوي وړاندې کوي ته د نبي عليه السلام حکم دی کله کله نبي عليه السلام فرمایي چې تاسو وخبر راشي چې امیران به امیران به دا څو خلک راوډان دي کوي چې حق سٹایي خو هغه به یو بلکس کس راوډان دي کوي اماره تبعغه راوډان دي یا به دا غي احترام زیات کوي یا غي تبع زیات نظر باغی ته کوي نو دې ته اثرتن علینا وای په دې حالت کې به د امیر ته عادت کوي دا به نو نشي دا وکړه لسکا له jihad ما کړی سختی ما تیر کړی دي لوګي تند ما تیر کړی دي ادا پرون jihad ترغله دی اوس راوړې زمو سر باندې امیر کړی دي زه دې نه نبی علیہ السلام فرمای چې کچیرته امیر په تا باندې داسې څوک مقرر کو چې تاسو سوچ دراوي تاسو خیال دراوي چې حق زمو او قبولت یې ورکو تاسو حالت کې بم د امیر ته عادت کوې کله کله ورونه یو بل کا سره شي قوم قبیله ستاره جنگونه تاسو قبیله کړی تاسو قوم کړی دی یو بل وطن سره راشي امیر په تا باندې مقرر کړي چې تاسو امیر دی اغه ته په تا ترجیح ورکوړي اگر پتا باندې وړاندان د کړی اگر پتا باندې باندي کړی پورته کې در واندې په دې حالت کې نبی الله اسلام فرمایي په دې حالت کې به هم اطاعت کوي دا نه وایي چې قوم زما د قبيله زما د جنگونو ما کړې او شي بيدانه سړی راغې په باندې امیر جوړ شو په دې حالت کې به هم اطاعت کوي اگر کستا تاسو سوچ دادې چې د دې امیر د امیر حق نه چې دا کس جوړ شي امیر حق دا او چې د قبيله نه جوړ شي په دې حالت کې مونږ رونو سرخ د امیر باندې نورونه دا ادا بدی دے جهاد دا فرائض دی دے جهاد حتی تر دے پر نبی علی السلام فرمای چا چې د خپل وولی دلو دا امیر نه داس یو کار ولي د لچ پاغمانه د تو او سو ورغله هغه باندې غصه شو امیر د سره یا زیاته ور سره وکړو ظلم ور سره وکول تر سو پر چې ګناه تنه مجبور کړي که حتی د و وه له د سپک وو سپکای ور سره وکول بیا هم د امیر د اطاعت نه نوځي دا ورته جایز نه ده کله کله امیر غصه شي کله کلامیر غصه شیوم مجاهد سرشف کو کوي وی وای سپه کی دي خلکو په مخ او و بیا بده داسې کې چې ټوپک لري نه واخل ټوپک ورته و غوړل چې نور زه د تاسو سره jihad نکوم نه په دې حالت کې حتی کده په دې کې کده امیر ظالم تم مظلوم یې صبر وکوي خودی طاعت نه بنو زجایز درته نه چته دغه طاعت نه ووز تر هغه وخت پورې وړه د امیر طاعت کوي تر د امیر تا تا د ګناه حکم یې درته نه یې کړای ترغه وخت پورې امیر اطاعت کوي نورونو دا دوم فرض دی د امیر حق دی امیر تعالی رب العزت دا حق ورکړای دی د حق فتا باندې الله رب العزت یې شودلای دی د حق باندې امیر که کدی ور نکړو نورو دا جهاد د انسان په دی باندې د انسان جهاد فاسیدیږي دلته ورونو یو مساله ده د مسالې ته به هم متوجي کیږي چې لا طاعته للمخلوق معصیت خالق نبی علیہ السلام یو ادب په اطاعت خو دلید یو حدی خو دلید اطړک وخت پر به اطاعت کوي په هر حالت کې به اطاعت کوي نو رونو تر هغه وخت پر به اطاعت کوي چې دا امیر تا تا د جایز کارونو امر کوي تر هغه وخت پر به ته د دې اطاعت کوي کچیر ته دا امیر تا تا روښانه د نبی علی السلام په زمونه کې نبی علی السلام یو گروپ یو مجموعه یو سریه جهاد د پرلیګل چلارشي جهاد تلار شي کله چې هغه جهاد تر وان شول جهاد تر راو مخکې نبی علی السلام ورته نصيحت وکول ورته وکول چې دا ستاسو امیر شو د خبره به منئ او د حکم به منئ ماشه کله جهاد ته د امیر د خپل ملګری امتحان کې واچول امتحانول شدید ما خبره منئ او کليموني نو پویځای کې راسه او ووري بانکو پویځای کې لګي راوړل کړي ووري بانکو کله ور ور خل ام به تیز شوي نو د خپل مجاهدینو ته ویل خلک ته ځان پکو ور و ور ځان څنګه ور د ما سو ځان ور وغورځو نورونو په کې د مجاهدین په دوو ډالو سره تقسیم شول یو یې ډاله چې مخ ځان ور مخزان غرضه زکد امیر حکم دی امیر حکم کړي نبی رسول الله کوي چې امیر حکم کوه دی بل ډاله ویل چې مخزان نه غرض وو د حضور د کبدې مخزان غرض ان مرکی کو مخ دور نه را تشدیدلی دی کوپ را و تشدیدلی په دی واج شې دي جهانم دیور نه ډاریدل نو څنګه فخپل فخپل لاس باندې دیور ته ور غرض ورونه په دې مناظره په دې مشوره او کشمکش کړي چې ختم شو نو ورته و چې ما خو تاسو صرف معلومه دا کیسه دا جمع نبی علیه السلام تورسیدله چې دا سیو جمع وشو دا سیو السلام ویله چې اگر ډاله د مجاهدینو چې دا مشورای خپل کسر کړی چې موږ ځان دی ورته ورغرزو کدی دی ورته ورغرزې دلی وي همشه په مشبد جهنم پور کې پروت و بیا نبی السلام ویله وی چې لا طاعه للمخلوق بمعصیه الخالق انما الطاعه في المعروف د الله رب الدولت پنا فرمایي چې د امیر اطاعت نه کوي بلکې اطاعت او پغه کارونه کې کوم کارونه چې جائز دي ورونه د مجاهد او د فوجی فرق هم دغه دی نن فوجي د فوجیان په نظام کې د فوجیان په نظام کې ول نه شته چې کوم افسر دي کم مشر دي چې صحو کوي ورته کوي بس بلا تشفیه به ادبې ما په دې شپې فشارته هر منډه کار کوي دته نه کوي نه چې دا کار جایز کن دی کنه جایز دی ته ورته ویل چې به دې قرباني ګولې اوراوه دا ته خپه دی چې دا مسلمان کور بس ور ور دے دے دا دی بس ګولې قرباني وري ولی آرډر دی حکم دی دا فوجي کار دی ته ورته چې د جمعه تواله وی وشت جمعه تو نه کنه جامع حفصه لال, مسجد. لال مسجد اوران فوجان اوران کړو همدا فوجان ورن چې ځان مسلمان وایي د مسلمان په کورانه را لوي شوې چې هغه ته کار کوي کا وے دے بارانگا آرڈر دے دے پورتنا آرڈر دے اسلام اباد نا آرڈر دیا خورن مجاہد داس نے وی مجاہد سڑے باران آرڈر دے اللہ طرف نا آرڈر دیا کچہر تا امیر رات داس حکم کی وچ کار جائز دی پما بند فرض دے چ زبا غا کم حکما امیر وے چ پے قربان دے چپا وا چوا تدی قربان ورا وڑا ہدی دے قربان سڑے چری شک ور سر کر کشی کا وی وا اما علم الیقینی شه دا ګناګار نه د مسلمان دیا. پا دی ورونه په دې حالت کې ورته د امیر ته اطاعت مګ نه کوو دې دا مطلب نه چې دې د امیر نه لار شوړته امیر سره زدا کار نه کوم دا حرام دیا. دی ناجایز دی ولې ور شمه ځکه دا انسانان دي ورونه دا امیران هم انسانان دي د انسان ګنا کاله شي کني شي د امیر ګنا کاله شي کني شي کولای بیا زمونږ استاد بوته ني ګورې کیسی دي دی؟ ډېر خطرپور مسایل دي دی. ډېر د خلک دي ډېر د امیران دي چې دا الله نه ونه یې ري تربيته خوارې ترګیناتونه خلکو سره ته عاملي یي هغه عاملي اوس خپل قماندانی کې دې قماندانی په دور کې هغه عاملي خلکو سره حل کوي خپل باندې دې قماندانی دې قماند مشوي دي په نور مجاهدونو باندې خلکو په خانی کمی صاحب کتاب شي دغه حساب کتابونه خلکو سره وباسي شته ورونه د خلک په باندې لیدل دي ولې هغه مجاهد ته پکار دی چې مجاهد بصیرت ولري کم کار باندې چمیر ور کوي هغه کار وګریږي دا کار جائز دی او کنه جائز دی امیر صفات او چې د فطرت چا دلته د نکوان دی وکړه دلته کمی وه د گاډه را روان دی افلان کس د سپینګره د عجید فلانه د چکارا را غروینسه او وی او هاوی دبوه او تا غا عجی پیژن چې مسلمان دی مجاهد هیڅ ګنای نشته ده اجازهت نشته دی ورونه چته دی چې د امیر د خبر او منې امیر صفات صفا وای وروزه د کار نه کومه ولی وکومه ولې هغه مرتفشوایه د کافر دی جاسوس دی او کشرته دلیل درته راوړ حکم درته مصالح در ته بیان کا ضرورت دی د داد دا دا مجاهدونو نقصان کړي بس بیا در باندې واجب د بیا در باندې لازم ده چې دغه تعتکه وي یو ځخان حداغه تعتکه وي زکات چې هغه د تا دی ګناه حکم م کوي او کشرته دی ګناه حکم در وکړو ته خپطره چې دې سړی ګونګار نه دی د سړی واجب القتل نه دی دی او جل او هل جاهز ندي نو بیا په دا تدانه وي چې د دا امیر حکم نځه کوي کومه ورونو فورزه قیامت د الله نه پدې باندې خلاصې امیر حکم کړی امیر هم جهان نم ته دې پدې واځ باندې تمامځ دنن ورونو دلوې چې باز مجاهدین نکیږي دلوې له قاتلونه له لو فتنه په باز وطنونه کې بیا په باز زاین کې تاسو پدې تیم کېږي شوي داسې د پڅو واځ باندې کېږي ورونو چې د مجاهدینو تربیته نو وشوي مجاهدینو نه خلق او فوجان جوړ کړي چې څور په مخامند ورزي نورون دا کار ولی که گی؟ دا کار پا دی واجه بانده که ایچه همه چه مجاهیدین زمان مونگ تربیت نده شده شده دی چه شد دمیر اتاعت پا تا بانی فرض دی لازم دی خو سه حدودم شده دی تراغه وقت پوری با دمیر اتاعت که بی ترسو پوری چاگت تا تا دی گناه حکمونه که بی چه کرا دی گناه حکم ورطوه ټیم بلو پا دا غرطیم بانی ورطوه چه جزا که الله خ دا سره ګناه د بننګار نه دی خو کچیر تاغه تا دلیل پیش چي دا ګننګار دی یو چا جاسوسي کړی کله ورونو په ډیرو خلکو باندې په دې کلی په کلی کور کې ورونو په یو کس باندې د خلکو نه ګمانه چي دا نه کسړای دی خو امیر تپته سی ار ډي پېښوي وی سی ار ډي شو هغه سره دلیل موجود وی هغه سره دلیل موجود وی چې دې سره کفارو سره رابطه ده د فوجانو سره رابطه ده د مسلمانانو نه نقصان کړي نو چې کله آ ته امیر حکم چې دا راونی ساي وي ولا یا کمن ورته کې د ته نه رسیدا پښتنته جواله فکه امیر دا دلیل پیش کوشه دغه وجدا چې دا, دا, دا, دا نقصان کوي بس دا غنه ورسته کدا سړی پدې وطن ک ډیر نی سړی هم وي تاسو سپته ولګلشد مجرم دی بیا به د امیر اطاعت کوي دا چې امیر درته وي چې مړی کړ مردار کوي بیا مرداري درته وي چې وین سبب یې نیسه په مصالحه نیورونه پوښو په دې طریقه به د امیر اطاعت کړي د امیر اطاعت د جهاد د فرایزونه دی د امیر کوړکای امیر وي کستر امیر وي به دا چته وړکای میر د درې سالو ورکاسانه میر دینا ورونه کله یو کس امیر هم وی تا تا دوکسان تالیګي ستر امیر تاسو دوکسان تشکیل کوي چې تدې زای تعالید یو څاره در باندې کوي ا بیا درته وې په دې دوکسانو کې چې تا امیر د ورسا مامور دی ورونه د یو کس د یو کس ورونه کله د پنځو کسو امیر در باندې جوړ یو مرکز دا د مرکز په دې مرکز کې پنځه په یو کس امیر وټا کولې دی د دې امیر ته تر باندې 10% دی لکه د الله نو حکم در دروانده داغي اطاعت چې دروانده فرض دي پغه کارونو کې پکه کارونو کې کم کارونو چې جائز وي داغي په ټوله خبره منه چې درلوې چې 2 غنټه 2 غنټه وتو فیره کاوه چې یو منځم د دې نه کم و په دې باندې ګونګاريږي ځکه هغه حکم درته کړو او ورونه کده امیر ستر اميري دوي علاقې امیر د ستر مرکز امیر دغې اطاعت هم داسې دروانده فرض لازم ده چې ار حکم درته وکول تر در څو پرې چې دی ګناه حکم درته نې کړای ترغه وخت پرې دی امیر اطاعت پتا باندې فرض او لازم دئی نا اللہ رب العزق نمی رونا منگو تاستا پا دے خبروانی عمل کولی تفیق را نصیب دی در ام صفت او ادب او حکم د جہات په دے حدیث کے باین شوئی او حق دا دی و انفق الکریمہ در د صفت مجاہد دا دا دلار دا دا دی چیخ پل بہترین شاید اللہ پلار کے خرچ کوئی رزان سرا سرا والمال حمد الله الیار تر و باسی وانفق الکریمه خلق مت شی کم شی باندې چدای زوریږي کم شی چې دپا مشکلات تو خوشی او غټلای خوشی جی هغه او هغه مال راوړی دی الله رب العزت پلار کړي خرج کوي د جهاد او مجاهدینو په خدمت کې هغه شی یښډیم لک کور دی ګاډی دی ح ده تایسیس دي باغ دی زمکه ده د ټول هغه سیزونه دي چې انسان سره محبت لري او د انسان د پاره پژون کې قییمتی شيیان دی پر د مجاعد صفت دا دی چې دظان سره سره خل قییمتی مال همم د الله را بلزت پرار کې او لګ د خپل اوس مطابق او په جهات کې جهات حکم او لفظ جی پا قرآن کریم کی چیرتا ہم ذکر شوئے دی دیر کم بدا سے ملاوکڑے کمایات شی صرف جہاد بے نفس پاکے ذکر شوئے دیا بہرزہ کچا اللہ رب العزت حکم دے جہاد کوي بی اموالکم و انفوسکم انفر خفافا و ثقالا و جاہدو فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفوسکم قدران ایک اس پاکے ووزد اللہ پلار کے سرا، او کو جهاد په خپل مالونو سره او په خپل ځانونو سره په قران کریم کې چې هر ځای چیرته هم ده جهاد ذکر راغلی حواله مال یاد کړي چې په مالونو سره یادو کوي بای نفس یاد کړي ځان یاد کړي چې په ځانونو سره او قران کې په یو آیه تاسو دی چې باغې کې نفس مخ کې ده مال ور پرsede ده نور چیرته چې په قران کریم او قران کریم کې جهاد حکم راځي کې مال مخې رہی او نفس ور پسې دی نورو دا د مجاهد یو لازمي صفت خپل مال د له د رب لذت فل یار کې لګول خو د زمانه پته ردل سره د مجاهدینو عادت عادتونه بدل شوې دي کنا د صحابه په زمانه کې بهر مجاهد خپل سوړلی خپل اسلحه خپل مال دولت راوړلو پغې باندې بجنګیدلو دی بیت المال نه بس صرف هر خلکو مال خستهلو څوک چې به دومره فقير او غريب او چې دا غسر به خپل مال نه وو دي فقرا او دي مسكين توبه اذا حالته چې نبي جان ته تټرکولای شوي نبي جان ته غشي کوي شوي او نبي جان ته اس او وش کوي شوي نو اره خلک برهاله د نبي عليه السلام حضور ته د نبی علی سلامونه به غشتې چې رسول الله موږ جهاد ته وځو زموږ ماده دوه بیا به نور صحابه د ځان سر لای کې شریک کړي دوه دوه کسان بشول په نامبر باندې په سرپسور لای کې ناستلو کې زدل کنا نو هر صحابي د خپل جنگ ټول ساز و سامان برابر کړي وو په خپل ژوند کې په او زمانه کې ورونو دغه عادت په مجاهدینو کې ډیر کم دی د پریشایې او د دې ډېر نقصان دی یا زکه ورونو دا جهاد تاسو ته پاتاله چې جهاد په مال باندې چاليږي کله انسانان ټول انسانان دا شي خپل ځنونه راوړي او مال رانوري مال نوي بیت المال مال نوي آیا جهاد ممکن دی جهاد نه ممکن دی زکه جهاد خو په تیجه په ډابره او په ګوله باندې نه کیږي چې ورونو تراشاو فلکونو تیجه پرتی د تیجه خپل په ولای رونو دلتا مانونه ت تا ذررت تیا اصلحیت ذرتی ومرا زو رازو میاشتو میاشتو مجاهدین مړی ت ذررت لري د جنگ په دوران کې ڈیزل او گاډو ت ذررت لري اوس خو جهاد دمراګران شوی دی د مال د لحاظ نه چې په خوا چیرته هم په تاریخ کې دمراګران جهاد نو تاسو ګورئ د تیر د رسانو په خلاف باندې کوم جهاد شوی و د دنیا ټول خلک بلکوونه چون د روستانو سره درروس سره د ټولې دنیا دشمننی وه نو ټولې دنیا غوشه چې دروس وحل شي ختم شي نو به کافرر وکه به مسلمانو مجاهدینو تهریمان معلوونه را وړل نه به د اصلحې کموو او ن د نرو معلوونه او د ګاډه او د ډیزلو کمائوو اوسخورون ټولې دنیا کافر او هغه مسلمان د مسلمانانو حکمران مرتد حکمران جزان ته مسلمان وایز اسلام ته ځان منصوب کړي آغا او منافقین او حتی ضعیف ایمان مسلمانان د ټول مجاهدینو خلاف دی ټول مجاهدین ته یو مټی او لاس شوی دي نو هغه اصلاح چې مجاهدین او چادر له د خولری کنه نور هر شي چې اوس اخلي ورونو د یو یو ګولې قیمت لسلش لس چند زیات شوی دي نو کچیرته د مجایدین خپل مالونه ځانونه سره نه وړي مددونه کوي وروڼو بیت المال د مسلمانانو کمزوري کی د بیت المال د کمزوري په نتیجه کې جهاد متوقف کیږي jihad شاتکیږي کی کفار برلاسی برلا سکیږي غازم نقرون د علما او حتی دافتوا ده دا د دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمته الله علیه نه چاپه یو زمانه کې تشتنه وکولل چې کچیرته دو چاري او طرف تا مجاهدین و تا دی معلون بل طرف تا دی قلی و وطن خلق دلوجه نمڈکیگی قهطی دا مال و دولت دا خورکم نور مالونا زکاتون و صدقات آیا پا دی غریب و خلقو چه نور مری دلوجه نور مری مڈکیگی یعنی دی تور کلشی که جهات تور کلشی ندرگی دا پتوا داوا چې دا د دی جهات تور کلشی دا نور عوام دلوګه نشمری مړ دی شي زکه په تابعین مارګونه مړ کیږي د دوی مارګ سره د دوی مارګ خو که جهاد و دريږي دا د ټول امت مارګ لري دا د اسلام مرگ دی دا د دی دی دی دین مارګ دی دلوګه کوم غریب مرشي مړ و شي خو دین خو دی نه مړ کیږي خو که جهاد دو دريږي دلو نو دین مړ شو نو دا که دلوګه نه باز غریب او فقیر خلک مړ شي او نه ما وې مړ شي دا که چې جهاد مړ نشي ځکه په جهاد کې د امت او د اسلام ژوند دی د اسلام حياتي پکې د قرآن او د سنت حياتي پکې چې دا سني چې د کمزوري په وجه د مالی کمزوري په وجه باندې مجاهدین د ته مجبور شي څنګه رونه پریږدي او کفارو ته د وطن پریږدي نو بیا دین هم ختمي عزت او ابرو به هم ختميږي په لهدا ورو نو تمال نو سر جهاد کول دا یو صفات دی دا یو فرض دی چې یو مجاهد ته پکار د چي اداي کړی د خپل وس مطابق چې څمره لښاو اس کیږي هغه مجاهد ته جایز نه ده کم مجاهد چې خپل اصله لري خپل اصله خپل کمر بند لري او هغه لاړ شي دی بیت المال ده استعمالوي دا مجاهد ته جایز نه ده خصوصا په هغه حالت کې ورته جایز نه ده په کوم حالت کې چې د مسلمانانو دې مجاهدینو بیت المال کمزورې وي او هغه ذره لري اصليحودې سيزونته نو کوم مجاهد چې خپل وسل لري یا خپل کومربند ټوپک کور کشتا یا دمره پیسې الله را العزت ور کړې د جزان ته کول شي هغه ته ضرور نه ده هغه جایز نه ده چې هغه د بیت المال نه د بیت المال مال استعمال کړي او د بیت المال اصليحاد استعمال کړي د بیت المال اصليحا د بیت المال د بیت هغه مجاهدین استعمالړي که مجاهد خپل ذاتی و اسنلری شتف سلګون واسی مجاهدین شتدی چې غریب و فقیر و و كور و او فقیر او مهاجر و کور کورنۍ نی هاغه سره دومره وسنوی خزانه بوتان جامع او زانتا زانتا د جنگ سازو سامان واخلي دا وسور سره نی هغه تبا بیا بیت المال دومره مال ور کوي دومره اسلحه ور کوي چې جنگ وکول شي و او کم خلک جوړونه دا وسلری چې خپل ځان پا عسکری سازمان باندې سنبال کړی هغه تجایز جایز نه ده چې بیت المال مال واخلي الا په هغه صورت کې ورته جایز دمر غنیوی دمر غنیوی چه چه ور لاغی. لاغی ده چې کوم وخت کې بیت المال دومره غنی وي دومره غنی وي چې فل چې فزرګون او اسلحې ورسره وي که فصلګون مجاهدین امر ترا شي لږې لږې تاسو نقصان نه رسي که دوی پټولونه اسلحې تقسیم کړي او چې کله بیت حالت دی چې د اسلحې لپاره د مرمۍ په خاطر باندې چنده کوي یو دیبل نه تکه کورنو کورونو په جماعتونو باندې ګرځي چنده کوي خلکونه سوال کوي تاسو صورت کې ورونو جائز نه ده مجاهد ته وی بیت مال هغه بال استعمال کې کمال شي د سرخپل زاتیشته وای دا پټولو مالونو کې ورونو رازي کوي که یو مجاهید یو مجاهد خپل د کورنۍ نه دومره غنی د چیزان تخپل کپڑے کول شي زان تخپل ټوپای او پکول او ټکرای او بوتان کولای شي هغه ته جایز نه ده چې دوی تل مال کپڑے د دوی تل مال بوتان واخلې و استعمالوي ځکه دا هغه واسټو ده دا د جامعه او د کپڑے وا هغه مجاهد تفریدي کم شي دومره فقیر او غریب دی چې ني شي کولای هغه مجاهد چې خپل گاډه استعمالول شي الله را ور تخپل ذاتی گاډه ور کړای خپل گاډه په کار ده چې راوي بس د مجاهد صفات وي وانفق الكريم خپل بهترین شیخ خرج کړی ورونډیر دا افسوس خبره ده مجایدین پخپل کرونو که باز مجایدین پخپل کرونو که امیران دی اللہ ورطا مال دولت ور کرده کله و کل چه جهاد ترازی سیره پا یو جور جامع کرازی او بی هر شیطول جوندی پا بایت المال بانده باری پا غی توانی تاوانی و دی سر دی بایت المال مالون ختمی گیا و کل چه دی جنگ حالت راشی پا دی وجه بانده جنگ نکوی جهاد نکوی کافر نوهی چی زخیر مرمه ته ذرتي مزايل ته ذرتي واغشتنی هغه وینا مجاهدین سره فله دا ځان کې د 10 فطر وصل انفقه کریمه خپل بهترین شيخ ارد شول دا خپل بهترین شيورونو ما درته وی چې د هر څخپل بهترین بهترین مولونه کورنۍ به کور د خونې د کوټې د کورنۍ چېابات کړی دا ټونه بهترین شهید انسان دی پاره ده هر شي د انسان سره محبت کوي په قران کې الله رب العزت الله رب العزت فرمایي قل ان کان اباکم وابناکم و یذایک مخکر رضی الله رب العزت فرمایي و مساکن ترضاونها او هغه کورونه چې تاسو جوړ کړی دي بنګلیم جوړ کړی دي کورونه جوړ کړی دي ا حبب الیکم کدا تاسو تر تا ډیر ګران وي در تر تخوګي د الله ورسوله او دی الله دی رسونه او جہاد فی سبيله او دی الله رب لذته طالرکه دی جہاد ما هم تاسو ډیر خوږی فتربص حتى یاتی الله بامر او دی انتظار او بس چې دی الله دی طرفنا دربان عذاب راشی دی الله دی طرف دربان دی اجل به راشی والله لا یهدی القوم الفاسقین الله رب لذته فاسقو خلقوتا هدایت نکوی څو چې د خپل قیمتی سوزنا خپل کورونو ته په جہاد زیات ترجیح ور و چې کلم در تهپ ته وول کې دله چې ستا د کور ضرورت مجهد ته ضرورت تیجهات ته ضرورتتی یا زخم دپره ورت مهاجر مجر د پاارره ضرورت د مرکز دپره ضرورت یا ب شستا به ډیر محبت ور سره شاط به ډیرې دا بس درتا چای چې ک دا شي د کور د بمبار شي غروو جهات خی قبانې جهاتخوا قوربان ته هغه مجاد چې کور قبان نه شي به سر قبانې څنه ورکئ او ان فل قمه ناماد چې خپل بهترین ش د الله پهل کې خررج کړي. الله پلار کې خطرې ته کدی که د کور ضرورې شوکه د باغ ضرورتې شو که د مکې ضرورتې شوه د ګاډی ضرورتې شو او که د معونو ضرورت شو نروو افسووس خبره د کله چې موږ تاسو مضدوورې د پاارزوم کله چې شیرته مضدورا او خپل ګپ په ګټه پیو د پاارزو پا په پ ل ته لکه تلور سر لکر یو زاخلو الله ته کو تعله ده طرفته شو یو مزیل م اخست. آغه ما زایل ده پاران بیا ګورځه که چه چا چاند ورک ورک کینی پاراما باندې ناس ده نن بای ټولنان ورونه ننکه مجاهدینو سره ننکه مجاهدینو سره پیسې وای مجاهدین راغلی ځانو نه ځنه قربانیې رونه ډیره د افسوس خبره ده په سلګونه ځسی مجاهدین شته دي په مراکز کې موجود دي راغلی دي بارود غوړی چې په ځان تو سی وټړیو دا ځان ټوټو ټکړي ددون سره قربانی بلشت ده غورن په امت کې دمر بخل او کنجوسي په دامت کې موجوده دا چې هغه تاسوک دمر پیسې نه ورکوي چې ځان ته یو ګاډه موټر سایکل او ځان ته یو وسکټ په واخلې دا د بخل د شح او د کنجوسي هغه حد یورنو په خلکو کې د جزبره پورته کې په مجاهدینو کې د جزبره او چاته کوي چې خپل مانو نو سره وجنګيږي و خپل ځانونو سره وجنګیږي الله رب لیلد تک څنګه چې دا جهاد په ځان باندې فرس کړی دی همداګه په مال باندې هم فرص کړی دی بلکې مخکمه مادر او کولو چې الله رب لیلد چیرته د jihad حکم کړی دی اوله مالیات کړی دی بیا ځانیت کړی دی نو د کم مجاید سره چې خپل مال موجود وي هغه بده الله تعالی هر کې خرج کوي په غیبه باندې په بوخل نکوي نن تاسو ګورون په وډو وډو مسایلو لپاره دی ډیر د افسوس خبره ده بروونو داسې حالات کله سړای وګوري چې انسان ته پجړا ورزی په وړو وړو مسایلو باندې ورونو فدې فانی دنیا باندې پر یوبرد باندې سره معاملې شي یو وای چې دا غرد ما دی بل قوم وايي دا ما غرده اوس صرف فدې باندې چې دا فیصله وګټي چې دا غرد زماده کستا دی باز وختونه کې لغړ غریب بالکل هیڅ پکې نه غیر د خور او د تیجه نه پکې نه یي په دوس شجخ کړه د چدې ماده ته وایي چې تر ماده روونه پاغه باندې بیا ملکان راولي په میشت میشت معاملې کوي داسې معاملات نو نمزه خبره باندې انصارو دامه تقسیم جمع کړی چې په یوې معاملې باندې یو یو کروڑ خرچه شوې یو یو کروڑ روزانه راځي شل دیرش کسم ملکان راځي په سونه یو میشت ملکان راځي روزانه هر ورځ په څالاله لاليږي ورونه چې مجاهد ورته شي مجاهد چې دلاله فلا رکھے jihad ته چې ور کړه په خیر کې به الله سره پیوړترا وړي چې دا واخله دا بالله با ته جواب ور کړی یوه د مرداره دنیا باندې روزانه ملکانو ته هغه ظالم ملکانو ته چې د خلکو د خلکو وینې وڅکله هغه ته روزانه دوډو دو څونه دو لاله چې مجاهد در باندې راشي و چې ماړی ورته دی او چې مجاهد چاندي ته در تراشي چې زمام زایل ته د انګريز په ول چې ستام دشمني زمان دشمني د دې مي تنو شو وت نه راکه ما تفسیره که ز په ځان فسوارو تړما هغه ته او چې کوم دی برید ما سال شي د پښتون ما سال شي روزانه په 1300 روپي صرف د خوراک د لپاره ورته خرج کوي چې ته لمجاهد چې قرانه باندې مجاهد راغلی په سل ورته حلال کړی دی چیرته چې ته مجاهد تشکیل ته روان دی راګرځول دی چې راشه د بریستونور په څون درته حلال کړما ورن په ټانک کې دا چې ځب نشته دا هر یو ورونده چې کورونه موږ لیږدلی دي چې د ځات یې لسونه په خاطر واندې د خپل مسلمان دي قتل پخاطر خاطر واندې هدي په خاطر واندې چې کنه چې سبب چا سره په دې بریډ باندې په زمکه کې چې سره دښمنوسي لوس لوس شل شل ویرځ دي چې مزایله ځان سره ساتلی د وسګا یې ځان سره ساتلی زقيه کې ځان سره ساتلی چې مجاهد ورشي چې مزایله لپاره یو مزایله کې فنګریزانو باندې وولو ورونه غته به الله صلی الله علیه وسلم ور کوي لکه څو چې د نه لري چې ګرځي لکه څو چې د مارایډ لپاره کوي سو صرف چې مخ خزانه لري کی منتجزه په خلکو کې راپیدا کوي ورونو چې دی الله رب عزت در کړه ایمان دی الله رب عزت په ورځ قیامت تر <تصفيق> نه پخته نه کوي فقران کریم چې الله رب عزت فرمایي هغه غلط چې د مانو نه جام او د الله رب العزت پلار کوي نه خرج کوي فورس د قیامت والاه رب العزت دغه مانو لن سرس کرواټه ورته جوړي سرس کرواټه بیا به د اگې نو ورسہ د دې مخونه په دې سرس کرواټه باندې دا غل او د دې د شګانه په دې باندې په دې باندې دا غل کیږي د مانو درته سرس کرواټه جوړيږي پلار کوي نن ور نه کړی تعالی د دې ضرورت د مجاهد ضرورت دی د مال شنن ور نه کله به د مال ور کوي نورو د چ هغه به خپل بهترین شئی خرجکوی او الله رب العزت باندې به با د خپل مالونه به د الله رب العزت نه رامن کوي تاسو د صحابه کرامو د صحابه کرامو ژوند لګو ګورئ ورونه کله چې به د غزا لپاره आवाज وشو چې jihad د بر باواز وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باول د ټول ناور کولو کاوله خپل مالونه راوړي په وګه ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل قرانه ټول سازو سامان راوړي هیڅ نه دی پریشي عمر رضی الله تعالی خپل کورنۍ سامان په منځ باندې نیمای نیمای کور او اعلی ته ټول راو باسي هر صحابي به خپل وس مطابق او سراول بیت المال ته به شول نه نورو موږ تاسو جهاد ته تا ځو چې څنګه چې کړی دي چې کله ځو زانسرا په یو ټین زره شپږ ځله روپې باندې زانسرا ور وړي چې په دې باندې مزایل ځان ته وکوي شيثم زانسرا مزایل راوړي شيثم زانسرا باروت راوړي شيثم زانسرا د هوان ګولې راوړي حالدا چې ورونه وسلرو کده چې ډېر کم خلک یې وسو نه ولري ورونه او سره په خپل ځان باندې دی پوي د چا کور کې څومره مالونه لري څومره جایدادونه لري یو یو غره ورونه په یو یو کروڑو دوه دوه دو کروڑه دې دوه دوه دو مالک یو یو کس یو یو چې چې وایي دا یو یوونه نشترم ونه چوهې په توسوس زره خرڅویا هې دبر واس نشته د مځایت سره چې ځان سره وروړی وروڼه کې دا شې مفتو وایې تدې چې زه او غریبم الله او په خبر نشي تفقیر یو کنه شما ملاده شی بیا د پټه لګې او کنه چې کله د مسلمان سره جنگ شي شي سره د پښتو غټو د بیا پټه لګې چې تفقیر یو کنه فقیر نه پنج سو پنج سو یو یو کرور و پای په یو او ماملا کوي او دې الله باندې یو کروڑ روپۍ دلته مجاهد تورکا په الله مې قسم وي چې دا کم ویلایتونه کم ویلایتونه کې چې کم کمپاینونه تاسو وطن ته نږدې الله مې قسم وکپيوم یاس کې دا ټینګ شي ته یو کروڑ روپۍ مجاهد یو مرکز تورکا چې دا واخله هغه په هغه باندې اسلحه یف دای ګاډیو کوي د دې بیا د شي د الله رب العزت په په کیلومترونو مزه کفرونه ولا لا په سره دا کی دا او چې د وړوې مکه د یوړو کې کده یو یوجرې به دو جرریې به م کوې پغیبان د په خپل قوم سره خپل مسلمان ور سره معاملیدي بیاپغه معاملو باې پیسېدي چې خررج کوي حرم خواره مالکان درتهازې او غ در نه د پیسې خوري پهغبان د دهپوان وي نورو الله را, که که پا که را پا بل لزت د مو غستاسوو په جرورو کې دا د انفاقشي سیل الله د الله رابل لزت پلاه ک د خرچ کولو جه په موګ کره پیدا کړي بل سیفا تونو و ان فقل قریمه سلورم نمبر صفت صفات المجاهد دا ديا دی مجاهد دی جهاد د آداب او ادب دا وی یو شرعی حکم نه حکم دا وی یا سر الشریک چې خپل ملګری سره خپل جهادي هم سفر سره اسانتیاو کوي شریک مراد دا ده هر هغه کس چې تاسو سره په جهاد کې شریک دی څادې قوم قبیله ده او کنه ده کدی بل وطن سره ده او چې تاسو سره په دې جهاد کې شریک ده هغه ورډی کایله کس پنګيره ده کځوان ده که ساده او جبهه وال ده کبل جبهه وال ده که ساده وطن ده کدی بل وطن ده او چې تاسو سره په دې جهاد کې شریک ده هغه سره بتہ اسانتیا کوي دغه فرایز ده جهاد نه ده دغه احکام ده جهاد ده چې هغه سره په سختینه کوي اسانتیاي ور سره کوي وروڼو زده الله رب له حکمت ته چې انسانانه ټول په یو قدرت باندې نه پیدا کړي یو طاقت سره نه دی پیدا کړي یوčas په ډېر طاقتوري یو ډېر کمزورې یو ډېر هوشيار یو ډېر ساده یو ډېر عالمي یو ډېر جاهلي ورنګه جهاد بلخصوص یاد خورونه بیا دې فوجانه په شانته جنگونه نه چې په یو شانته فوجان چې په یو یونټ کې وي په یو خلک کې تقریبا یو برابر وي ټول یو قوتون هم یو شانت ټریننګونه هم یو شانت کړی یو شانت هلونه هم حاضر کړی دا خو jihad دی ورونه په jihad یو کس یو ستر عالمی ور سره یو ور یو کې کس یو جاهل انسانامی مطلق راشي دوړه په یو څنګه کې سره جنگي وی یو ترت په غروونه کې फायदा شوی کس چې ټول عمر په دې کې ګرځیدلای دا چې طاقت ور د انساني بل طرف ته ګوره ورونه داسې وطن یې سړی راغلی چې په دغه عمر کې یو کیلومتر په پښوبه نه ځل نه کړی نو په داسې حالت کې ورونو چې د خپل شریکانو سره د جهاد شریکانو سره آسانتیا کول دا لازم دي چې پارڅ کې ور سره پارڅ سره اسامتیا وکوي دا به نه وایې چې زه صبره تا ما سره د سره والي د صبره تا قط نشته تاسو لا تقدر کړی هغه تینا دی ور کړی ورونو یسو مثالونه دي ژوند درته هم د مسلمانانو مخفور پس تر ګبانی ګورو د غلطۍ چې مجاهدینو سره کې مجاهدینو کې عملیات او تکل رواني ښاغځه د وطن خلکو پیدا کېږي په ورونو کې لوئیږي په غرونو کې وړا وړا ما شومان دی شپږ څخه ګنې اته اته ګنې په ګډو بيزو پسې په دې غرونو کې غورځي او پسې ګرځي ښه تا پورته کیږي اوس هغه کس ساسو د واتنيو سره چې عملیات ترواني هغه ته 15 ګنې مزال شپږ ګنې مزال ګټي چې نه دا هغه روزانه کې سیم کې په خپل ژوند کې کوي خو یو کس ورونو دې کته وتن راغلی دی د پنجاب نارغلی دی د عرب نارغلی دی د امریکن نارغلی دی هغه په خپل عمر کې چې 30 کیلومتر په شوبانه مزل نه کوي دته ځان سره په دې قفيله کې روان کې جهات عملیات طیروان چې چیرته لښکړ شي او بیا ورته لگے و دتګور شکل ته وردایم جهات کوي را تا کښې نه سړی جنیش کوله خمر سبحان الله یاسر الشریک سانتیاو کوه د خپل منګری سره سانتیاو کوه په دې باندې پوجي چې هغه مزلون نه په مزل باندې لاشه دا په قدم باندې لاشه هغه خپل قدم مروانه و ته دغه په قدم باندې لاشه رو یو سړی خپل عمر کې نه دی دی یو مجاهد پداس وه تننه کله شوهه چالت شپاور از رناي بجلی دا نعمتونه او سايشونه دي ته په دغه خپل عمر کې ورونه غوته نن دي له ټوله په جنگل کې را لوشوهه په تیارو کې را لوشوهه نه نه کړ شي د شپې چې غرزيږي یریږي دا ریږي نه نو بیا ورته په غور مور کا چې بغیرته د شپې ته دلته رجال ته بیا شوهه جنگيږي ورونه د جنگ په نه دي جنگ په ایمان باندې کېده شخص په ایمان کستانه راستانه سانه مخکي د چې بیا کال جوګنج اوراش په جنه بیا مالميږي چې ټوک ټکړ دی ورته د جسم کمزور ایدا ایته دی دماغ کمزور ایدې شپې نه شي تلای شپې یریږي د شپې ځانته یو دار دی چې په انسان موجود موجودو چاچه په تیارو کې موجود نه نیو کړل ارشه نه یریږي هر څاغ ورته پیریو بلک کاریږي نو چې کله داس بلګري د سره شي د غي سره سره شریک د سره با سنتیا کوي د شپې پتک کې اسانتیا ور سره په مازل کې اسانتي یا په خبره کې اسانتي یا رونو د خلکو مزاج نه دي حتی په مزاج کې د خلکو سره د مجاهدینو سره په مزاجونو کې کے... مزاجون د مجاهدینو کې چې سره رټ کې جنم زکه رونو طبيعت نه دي د تاګ وطن به یو طبيعت یو بل مجاید به د بل وطن دغلي هغه به بل طبيعت لري ته په ډیرو ټکو په ټکو باندې خوشاله جوړ د پښتون عادت پښتون چې چیرته کې چې ټکو ور و نه کوي بس ډېبه تان شي مه سره چې ټوکونه کوي هغه ته وغه ځکه چې ما چې د ټوکي ولنه کوي او ځان تکبر ده تکبر رکی دی بعض خلکو ټوکي عادت نه دي سنجيده ژوند د بعض خلکو عادت ته پښتون نشره چې ټوکونه کوي بیا درته طبیعت نه لګيږي هم یو ملګری دی وای عالم دی عالم دین دی تقریبا دی دی دی. سپین سپین تارونه ملګې دي ویلاړم یو مرکز ته لاړم ده پښتون مرکز او راغلم نو کینا څنګه داسره چاول چې تلاړ شي څار نو خاموش وي خاموش نشوسته و را جنکی جو سورا غلا سره چې دا په نه پیږي چې زعلم يم کنه يم خو راتوي چې سمړې مړې خو بني شوي ماش شو نه مړې خو نه شوي الحمدلله وینکه شوي چې دوا درته وکړو وذر درته وکړو او که څه بل چې موږ هم سره شریک شي هغه شنه نه الحمدلله سم نه شي بل کله طبیعت به کول نه بیر کله سم نه شي خیر خیریات دی بس ته جاوه که چرصي چاده پښونه ونیونه چاده لاسونه ونیونه البته بشارع پرتوی دا د څوک د بشارع وته ورو. ودالته چې ښېنې د مارکاستا شرازې دالته خوشاله اوسې شي نو ټول مسافر خلک وطنونه لری مور پلان لری چې ټوکی د خپل کني دا څه ناسې دا څه زمو گزارنه کیږي. مزاده پښونه او پښونه دته ټوکی ته خلک د نړۍ ژوند. غدا دې بوله ته چې سره د کارو کوي جند سره کوي کله زیاد تر فرجلاته دته دی. نورونه چې څوک ټوکی سره ټوکی ودالسلام په چاوکاټ کې ټوکې کا د بل وطن سره چراغ او داغي طبیعت باندې پوس اول ځان په پوي کې چې له ټوکې خوشي او کني په شي هغه په مخ کې ټوکې کوي هغه ته بی‌ادب او بی‌جواب دی دا څرګرشه ده بی‌ادب او د بدينه انسان ده نو فل هدا یی سره سنجیده وسر چې ټوکو ولر چراغ یې سره ټوکې کاه دا القیاس ورونه باز خلک په پښتونخوا کې هم دالي د باز وطن مخالفت شي راځي ورونه هغه زیات سيات امنیات باندې خو پيږی کنه احتياط زیات کړي چې څوک هم ونه ویني بهر ونه وز دلته مخ شنه دا به دی ويني بی او بیا چې څوک دمره تیاټکه وي بیا غته راوسی او تاسو د غرزان اوسامه ابن لنډن جوړ کړی تاسو او ستاسو په پد کې لشي اوسامه ابن لنډن ود د مطلبې تیپی جنې تا سره ده تا, صو... تا, تا, تا د اخرت سا سم سالینو پس ور پسه شري چې دا احتیاط کوي تاسو ور سره احتیاط کوه سره دموې په غوړن اورتمه کاڅه د مل عمر او اوسامه ابن لنډن جوړ احتياط احتياط پا پا نو فلهاز چې څوک احتیاط کوي د احتیاط ولا خلکو به احتیاط ساتي چاغه د توای چې احتیاط تبه احتیاط کوي او چاغه د احتیاط نه کوي زیفه خپل په بجوته باندې ګرځي ګټه مصرف په بجوته باندې ګرځي نو حتی د خلکو مزاجونو تبه مزاجونو به خیال ساتي حتی په مړی کې ورونو په مړی په خوراکو څکا کې د باز وطنونو خلک داسې ود داسې خلک دي چې هغه ساري وطن مړی نشي خورلای عادتونه دي دا دا څه چې اوس نه شډه را ډیر د وطن خالد زی زی افغانستان ته زی چې دوه درې ورځې په شینچایوچ کې پدریمو په ورځو ته جوړه د تشکیل لدم ته بیا په یراوړه خټ شيره وکړه تنظیم درنځه افغانې در تراشی تاسو په مرکز کې دوه درې ورځې خټه په وچ کې لغف ميدان نور در شی دار دار شروع شو نو هر چا ته هتا په خوراکونه کې میاسر شریک په خوراکونه کې موږ خلکو سره سنتیاوي کوي چې چا چې کم خوراک باندې روډه شوی عادت شوی یالوی شوی همغه په ورته برابر وي د ژوند دا د مينې او د محبته او د اخواته قضا هم دغه ده چې ارچ چ سره و د خپل طبیعت مطابق په مزاچ کې په خوراک کې په پا ناستا پاستا په پا دې استومان پیاو په ارچ کې به دار چا خیال ساته په ارچ کې به دار چا خیال ساته و یا سره شريك دا سلورم صفت دی یو مجاهد چې نخپان ملګری سره با سانټیاوې کوي کم مس کم مجاهد چې ورونو د ملګر سره خپل ملګرو سره سانټیاوي نه کوي سخمزا جوړ انسان وي دا سم ډیر کسان دی ورونو په دغه مزلونو کې عملیاتو تروانوي ډیر مجاهدین د ورته زیاتې شروع کی زکه غسکړ شي نشي یوشای نشي ورای مزایل درته ورځوي اصلي حالت پر ورځ نور نشي ورای بس هالت ور سره بیا په زیاتوبان شي ورته کوي بغیرتا فلان او نوررولته طرف تروانی شاطانی په منځ کې باغبا شحنا بغ ځل ک نه په منک کې واچ په جرورونو کې اوله رابلزت فرما چې مسلمانو تنومه کوي والله نازهی په تف شلو خپلهې سره تنازو مه کوي جاګېمه کوئ بس مباې مه کوي مخالفتتون مه کوي په تف شلو وتته نو تاسو به شیک به در کې ګاټ شي په ژورون نو کې به شي. قوت بدن لاړ شي و به ختم بشي ورونه اکثر اکثر تاسو باور که په اکثر عملیاتو کې دا کی شي او نتيجه په سات باندې موږ وګورو چې کله حمله شروع شي ورونه نقصان د مجاهدینو شروع شي ودا صحیح په نړیواله رواني تنازعي ورونه دا صحیح عقیده ساتل پکاردي داسې ځان داس تربيتهول پکاردي چې انسان په دې باندې یقین وي چې دا شکست او فتحه دا الله ای طرف نه را هغه خلک خپل کې تنازع کوي خپل ته سره مناځي معاملې کوي هغه ته الله رب عزت فتحه نور کوي په ځان بیا خامخه دغه نقصان جوړیږي او ورونه نقصان د تنازع ادا جګړه دې څه شروع کیږي اده واجنه شروع کیږي ورون چې د مزاجونو مسالې یو سړی سستې پاین شي د بل ورته په ور خامخه جګړه جوړیږي یو سړی امر نه امیر امر نه د امیر امر چې و نه مانی له خامخه یو سړی ترتیب نه یو سړی تاته تا وړو را پدې لري باندې دا څه ځا اسمازه هغه ته والا علم دشمن ټکنالوژي هغه ته ده چې په کومه طریقه باندې سره راځو او تې تا هغه سره ټې جما رندې جما ور سره توا علم علم ور سره موجود وي دنیوي علم ور سره موجود وي هغه ته پته چې څنګه په کومه طریقه باندې سم شي هغه چې په کومه شي کوم تجربه باندې معلوماته چې نه د دین مخ کې راغلی او دا ګرځیدې دې چې مونږ کول رفقله شروق بساسته واجبلنه و پوره یذي دا وای چې آیا تاته د د د نظام په باره کې په شته معلومات ترتهته ویللی ریلی چرته د بل مجاد چې تا وای چې دا ات کودر ته مک نه دا نیدن کوي او سر ما نه تنازع تنور وجنه واجهه جوړېږي پیدا کېږي چې دغه صفیافت په مجادینو ک ن یا سره شریک د د ملګری سره آسانتیا دغات په مزاج مطابق دغې د خووی مطابق دا غیدې اړینه مطابق دا غیدې جسم مطابق آسانتی او سرنکېږي نو په خپل کې سره منازعات شروع شي نو په خپل کې سره جنگ او جګړه شروع شي جنگ او جګړه چې شروع شي بغض وکې نه پښړه کې راشي د چرغله لرونو روح برزيد کفار اروپا لکه غرزیږي چې جنگ شروع شي په داس حالت کې د جنگ وکول رونو بیا به د فیس پکی او بیا به شهیدان هم درته کېږي زخمیان هم درته کېږي او لیار هم درنه ور کېږي او دشمن هم هم باندې غالب کېږي نو دا عظیم صفات وروړو چې په پلو ځانو کې را پیدا کړو هغه یا شر شریک چې د خپل شریک هم سفر ملګری سره چې د هر وطن سره دیکسته د وطن دیکړې ول د هغه سره د هغه د ضرورتو مطابق حسامتیا ور سره وشي پنځم صفات وروړو عظیم صفات مجاهدینو د الله دلاره دي مجاهد وجتنب الفساد او د فساد نه ځان و د د فساد نزان ساتل د الله پلیار لار کې د هم د فرایز د جهاد نه دی, دی جہاد چا چې هم په دلیار کې د فرایز د فساد نزان دی جہاد لارو دی دی دی فساد دی و نه ساتلو د غسړي جهاد لاړو باطل شو واجتنبل فساد بنزم صفاتاري چې مجاهید دی د الله پلار لار کې چې کله راوځي د فساد نه ځان و ساتي فساد ورونه ساتوي فساد هره هغه ګناه توي هر هغه ګناه ته چې هغه ګناه نقصان jihad rasegi chadaqi pa waja bande mujahideen ta نقصان rasegi chadaqi pa waja bande de musalmanano na madad de mujahideen na madad shata kegi chadaqi pa waja bande de mujahideen no shakal o surat badnami gi de tafasadoi har hagha mamla o har hagha kar kawal chujahideen pa khaplo ke sar randi ji khaplo ke sar ikhtilaf paida kegi da tul fasadai uru da دي دي مسلمانان, پا پا او د دې اصول دادی چې هر هغه ګناه چې مسلمانان مجاهدین په خپل سره په اختلاف شي او هر هغه ګناه چې د دې دغه په وجه باندې د الله رب العزت مدد د مجاهدنا لري کیږي او هر هغه ګناه چې په غیر سره د مجاهد بدنامي کوي دا ټول فساد دی چا چې دا و کول ورونو د جهاد باطل شو نورونو پینځم صفات مجاهد او پینځم فرض د جهاد دا دی چې انسان د فساد نظان ځان وسايي فساد کم شې توایي کم ګناه توایي فساد هر هغه ګناه تا وایي چې مجاهد دی د جهاد په دوران کې کوي د کم په سبب چې یاد الله مدد شته کیږي الله مدد نرضياو د کم په وجه باندې چې مجاهدین پک خپل کسر اختلاف پیدا کوي دا درېم هر هغه سره د صفو واجبانه چې د جهاد نومب دیږي دا ټوله ګناهونه چې هر چا وکول کړه وړی کلوې د تفاساد وایي کم جای چې دا کارو وکول ورونه غیر خپل جهاد واته لکړو هغه د جهاد فرض پرې شودل ورونه د جوانت د جوانت یو څو مثالونه باید در کوړو په جهاد کې د ننا د امیر اطاعت فرض وایي چې د امیر به اطاعتي وکول دغه کس فاسد دی د کس فص کولو ولې فصاد کولو ځکه چې د امیر د اطاعت خلاف ورزی کولو په ووجبانې د الله رببول زت مد شاته کږي. د الله ربزت مد د نه را نزی لږي بیا. د مسلمان ګتل جنګ پشکست باندې بدلېږي. د مسلمان پهژړونه اطمان او ساقیت تو چتیږي په ځایبانې رو رازی نهار هاه مجاد چې د جهات په دوران د امیر اطاعت نکوي دا کس فاسد دی دي فساد وکول او د خپل جهاد باطل کو په دې سره د انسان را غیر مجاهد جهاد باطل کوي د نبی کریم صل الله عليه وسلم په زمانه کې په احد کې چې یو کسانو مجاهدینو د امیر اطاعت و نه کولو اغه اطاعت و نه کوو به اطاعت و خبر مانم نه بلکې تعویل یې وکولو د ځنا له خبر را جوړه کوي چې مخه نبی علی السلام د نړۍ اوستا په قیادت کې چې د خلک چې د کفار پدشاه ترپ ل پمیش باندې را نسی وسخه کفار شخسته وخورلو د دینه رستا زمونږه لته او پاتکه دل دا ضروري نه دی رونو د امیر بے تعتی او شو کوونه شو عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه د غی امیر او اورته چې مخکاته کېږي مل ویږي هغه خبره نه منله څنګه چې د کسان را کوشل کس رونو غټل جنگ واپس اگر جنگ چې نبی علی السلام پاک موجود ده الله رب ال عزت بیا د هیڅ خیال و نه ساتلو فرض ترک شو بعض مجاهدینو په ګناي وکول نه امیر به تعتی وکول وروڼو ګټله جنگ واپس پشکاس باندې باندې وړي او یا تاسو شهیدان یا تاسو د نبی علی السلام مبارک په شهادت باندې ورسره سر مبارک د نبی علی شو سره په یو په یو په وجوان چاغه به تعتی د جنگ په میدان کې وکول نهار هغه مجاهد ورن چې په میدان جنگ کې بے تاثی کوي د کس دې کس داسې ګناه کوله چې د کمی ګناه په وجه باندې د الله مدد زی شکست راځي مجاهدین دا مجاهد مفسد مجاهد د فساد وکول ورن د دې جهاد د عملیاتو اجر او ثواب باطل شوه د ته هیڅ اجر او ثواب د نه میلاویږي ورن هر هغه ګناه کول چې په هغه سره د مجاهدین په منځ کې اختلاف راځي د اختلاف خبره کول ورن چی دا سه کول چې یا قوم پرستۍ په هغه کې د قوم پرستۍ خبره دي د خو جهاد دی ورونه الحمدلله او خو عالمي جهاد دی د صحابه او د زمانه نمونه جهاد دی په خو غنځ جهادونه په خو بجادونه ورونه دا جهادونه چې کشمیرای په خپل کشمیر کې جنگیدل افغانای په خپل افغانستان کې جنگیدل عربه په خپل اوص خلله الحمدلله صحابه په شان په دې جهاد کې تاسو را پاکستانای دی پنجابای سره موجوده افغانای در سره موجوده سر موجود عرب در سره موجوده اوزبک در سره موجوده چچنیا در سره موجوده انګریز در سره موجوده مختلف سرا موجود رونو موجوده ورنه په دغه په داسې جهاد کې داسې خبره کول داسې د قنفرسته خبره کول چې مجاهدین په خپل کسر راونډیږي پیریټي کې پدې باندې دا کس مفصد فی الارض یا چې د قنفرسته خبره وکوله په مرکز کې څوک ناشې وي یو قنفرس خبره کوي یو کس راپورته شوې چې د پنجابیان د ټول د ډېر به غیرت خلق دي هداسر په مرکز کې پنجاب مجاهدین هم موجود وي دا کس فاسد دی, دی مفصد دی مفصد فی الارض دې د سړي جهاد نه قبلېږي زکر چیاغه دی مجایدون اونزو دی خوابکو که دی شادر سر مناظره و بحث و مناقشه سر و که دی مساله که دی شو توفکو تا سر و رسیجی دی اپا دا احمد زای دا مامو زای دی دا فلانای زای دا ما سود دی دا وزیر دی په وزیر که سمر قومونه دی دی قومون کسی کهول فلان قوم بیر قوی دیر زوڑاور دی فلان دی خبر دا څه خبره کول ورونه څه دا خبره کوي دا سره مفسد فی الارضه په jihad کې دا څه خبره کوي انسان د jihad وتیلیږي د jihad اجر صاحب ختمیږي ځکه دا څه خبره کوي د صف او جوانان چې مجاهدین زړه نه ماتي مجاهدین خپل سره خرابيږي مجاهدین خپل سره اختلاف کوي او ورونه دا جګړه چې مجاهدین کله خپل ته خرج جنگيږي ورونه هغه دا سني چې چې یو دم یو دم سره په مخ یو بل سره یو بسره ټوپکی واخلیناو ورنو افتیدايه دغه ځای نه کیږي چې خبره نه منازره نه خبره شروع شي دغه مناکشنه خبره شروع شي یو کس سخت خبره وکړي رټه خبره کنزل کانسله زیاده د خلینو راوځي اول تو تا خبره شي تا دا ویل مدا ویل او ورسره ورنو جګړه بیا پوینو باندې بدلیږي د جګړه نهار هغه مجاهد چې د جهاد په دوران کې خبر دا خبره د خلینو راو باسي چې دغه فوجوند مجاهدینو په منځ کې اختلاف رازی. یا دې قوم قوم پرسته خبره کوید قومونو خبره کوید یا رونو دېجب خبره کوید پښتون دېدا پنجابای دېدا فارسیبان دېدا عرب دېدا উজبګ دېدا فلان دا نه مخبره کوید رونو دې په سب ان شاء الله یو رست یو حدیث وايي دې قوم پرسته په بارکه چې څومره لو لعنت ته والله رب دې دې څومره سخت عذاب ورکوي څو چې دا خبره کوید یا رونو څوک دې مذهبونه خبره کوید څو د مزابونه خپل وڑا وڑا مسله باندې هغه مسالې چې ست تخصصه د علماء وکړی د د مفتيانو کړی په وڑا وڑا مسله دې سمونږ کیږي دې سمونږ کیږي د مونږ په سہی طریقوونه کول داسته چارو دې د علماء او څرډه پرې مسله باندې علماء په دې پدې ته نه پويږي څوک چې دا خبره کوي چې څوک دا خبره کوي رونه د سړی فاسد مقصد دا سره فسادر ولید دا مسلمانان په فکر کې سره جنگوي څو چې دا خبره کوي ورونه غته د جهاد اجر ثواب نه ملويږي ځکه چې د جهاد یو فرایزه ترکړه دی یو فرض د جهاد ترکړه دی ورونه حاد القیاس څوک شي د بیت المال په مالونه کې خیانت کوي د بیت المال مال خیانت کوي دا ان شاء الله ورسته په حدیث په تفصیل سره به وایو د بیت المال په مال کې خیانت کوي کاراره دی یوې په کده لاس او کده ضروري خیانت وي چا چې خیانت په بیت کې وکړي ورونه دغه جهاد باطل اغه jihad na qab lege agha mufsid fil ard ya rifasat fil ard wa kawal da agha guna hone de kam guna hone pa wajaband che de allah madad lariki ge musalmanan pa خپلو کې سره خپلو کې سره اختلاف پیدا کیږي او بازي غناونه داسې دی ورونه چې پاغي سره د jihad بدنامي کیږي د jihad بدنامي کیږي ورونه هر مجاهد چا چې چرنه راوج دی کړې ټوپک یې راوخستو د مجاهد په گاډی کې د مجاهد مارکس تلاړو ورونه دا کس جهادي ولل کیږي دغه جهاد نمائنده دا دغه جهاد نمائندګي دا دغه جهاد سفیر جوړ شو ورسته د دی دین ورونه دغه مجاهد چې کله بازار تک کتکیږي کلي کورو قبېلې طرف تزي ورونه چې هر کوي دا غناح صرف د دی دین فردي غنا نه ده څوک دا څنګه وایي چې احمد دا غنا وکول محمود غنا وکول عبد الله غنا وکول څوک دا نه وایي مجاهد دا کار کا وکول مجاهد دا کار وکول کا. دا ټول دا مجاهدین دي ټولنداسه عوام هم دغه شوشله نو فلهداه حداس کار کول چې کړه د مجاهد لباس واغوستو پاغه کې بیا ګناه کول پاغه کې بیا داسې د شرم کار کول چې پاغه سره ټول مجاهدین بدناميږي ورته دا مجاهد مفسد فی الارض دا دې جهاد بدنامي کوي د دې جهاد اجر او ثواب نكيږي ځکه فرض یې اترکړلو انہوں د تیسګاړه چلاولو چې نه بریکر ګورې نه نه ګوله ګورې نه کډ ګورې پدې کې گاړه ورغړزولو اتر پولو داورونو دا ار سره چې دی ګوري دا وګرو دا مجاهد دی دا, دا مجاهد دی د بیتلمان مال د بیتلمان په مال باندې مزه کوي بیتلمان په مال باندې خلکو سره پوزيشن نه کوي سوک چې دا شی کار کوي او ده په وجه باندې عوام jihad ته بد نظر باندې ګوري اوس پک نظر باندې ګوري نورونو دا سړی مفسد فی الارض یا بعض خلک دی ورونو ټوپک ورسره ملګری ورسره لسپنجرس مصالح تصانی ډارسن ورسره چا سره مامنه شي پلیار کې کی؟ ماملي کیږي کنه کیږي ورونو ترې شي تدلې طرف نه هم ګاډي مخفله سره اڅډنٹ کوي نوکل راوزی دا مجاهد ته د عوام په ډېر ډروران باندې بدبشیو کوي یا بدماشی وی یا نه حضور زیاته ورسره کوي کغه ار څومره ظالم یا غبل ډرور خو شمته مصالح تاسو سره زور دی تاغه دی و وهاله دیکد کو شک د ګسپک له ورسره کولو ورن ټول ته بیان ګوري شغه ملامت دی ګټل خلک تاسو طرف ته ګوري چې تاسو نه ور یا تاسو سره ټوپک دی ا عوام سړی درانی وله دی, دی ودی ودی و وهاله سپکته کو د دموله دا مجاهد مفسد فی الارو دایا دا جهات نساتي. دا جهات خیال نساتی با دا دا اخپل غسی خیال ساتی رونو دا جهات پا دپارا دا جهات په خاطر بارن د اخپل غسام سکو دا دغه کنټرول وو چار څومره په موږ باندې سخت ته تمامېږي که سړی راته د عوامو نه زموږ سره سپکو کوي په دې ټی باندې وسنو ورته وایي تا سره ټوپک دي تاسو سره مجاهدین دي ځکه کله چې څو ویلې نو خنکوي چې د ټوپک او د جهاد په زور باندې بدماشي کوي او په دې سره د جهاد بدنامي کیږي نو ورونه دابا د الله په خاطر باندې به دا پزان باندې ځغمه اگر که صف دې کس, کس پکاوې د سپکاوې باندې ځان باندې معنی د د پاره وایي دانه د جهاد بدنامي ونه شي نوخلي هاغه ورونو په معاملاتو کې بعضي معاملات داسې معاملاتي چې لهوا مختلفه سره معاملې کوي کم معاملې چې ورونو چا سره کوله ته مجاهد دی ته نه دی چې د وطن سره خامخاود چا سره معاملې راځي یا په ګاډي راځي یا ورې یا ورې په ځمکه باندې راځي یا په دکاندار یا په بل د کلیوالو په مسله باندې دې معاملاته چې کله وروروند کوي ورونو یا به من هیڅ فرق وروروند کوي یو فرق پښانت په وروروند کوي ته په خپل بیان یې در سره مجاهد مزان سره نه د جهاد په ګاډي کې بیان نه ورځي دا څه باور دی لكایو عوام لكه څه مع عوام یا غمی عوام دا اود چا مخه ته ورځي څو صلح د کوي د کوم عالم جلفا فیصله کوي دا غي ته د مجاهد په صفت باندې ورځي رونډیر دا شي کسان شته دی لیدلم دي چې خلی معاملاته کوي وال سره راشي نو هغه غي طرف نارشي فیصله کوي په چا په دریم غړي باندې فیصله کوي هغه دا غي مخه رواني د دې د مرکز په ګاډ تورکینی څنور مجاهدين ورسره وکاو په دم دباو په دم سره په باندې ورشي هغه ته نو روندا شرعي کار نه ځکه چې دا خو ته د بجاهیدینو د وایتل مال مال او د مجاهد قوت استعماله ویل تا د سړی ته ورخای چې سړای شمعمله وو کا حق مې و مناو کني ګوره خو خو بیا را سره دا ته په جب باندې نه 100 حلق دوايي فله دا ورونو دا جائیز نه تاسو صحابه کرام ژوندو ګوره کله چې صحابه کرام صحابه کرام په زمانه کې د هم رضي الله تعالیو دیو کسره عمله عالم مراد له بشر ده ګټ به کوله دکانداري کوله تجارتي کوله یو چا سره پس بکبان سمامله راغله دا چې کله راغلن دي قاضي مخه ته راغلن قاضي ته چې کله ورننوزي ورغله د امير المؤمنين ده قاضي د څنګه ورننوزي قاضي پښتانه ته چې امیر المؤمنين هغه ته چوب امیر المؤمنین نه یما دلته عام کاتشي ما دلته دلته ماته امیر المؤمنین نه وایه فز بو دړه کې مجرم معلوم چې زه مجرمم کدا مجرمم ته وګوره کتاب او پسې وګوره ماته به امیر المؤمنین نه وایه ځکه ما امیر چې ځما د بل مدافع ما سره راغله ا چې اوس په ځړکه په دا وایي چې دتې امیر المؤمنین ووی هه بس فیصله خوده دا خو د معنی زیات دي معنی زیات احترام وکړه په اسلام کې حتی دا جایز نه دی ورنه کله سړی قاضی ته فیصله ته بخکېږي قاضی ته دا جاهز ندي په ارث عالم هم وی ارث نه د احترام قسمي حتا کامل المؤمنين هم وی کله چې قاضی مجلس ته سړی ور داخلي دي یا په دواډو تفاصيږي او کنی دا څه نه چي دا یو هم سړی د ته احترام نه بده د پاره نه پاسيږي او دا به عالم د ته تفاصيږي نه د قضاء په مجلس کې د عدالت مجلس کې په دواډو ته په نظر باندې نورو کلش کلش کل کل نو کلشک د عوامي فیصله کل کیږي تر عوامي مسائل تاسو ومنځ کې راځي د عوامي مسائل تاسو ومنځ کې راځي که عوامو ته کل ورځي ورونو یا په صفته مجاهد بنورځي د مجاهد په صفات باندې باغې تا نورځي بلکل د عوام ک په صفات باندې باورځي نه مدر سر مجاهد وی نه مدر سره بل شي هغه ک دی یو ټوپک سر راځي تم خپل یو د مجاهدینو گاډي د مجاهدینو مرکز د مجاهدینو نوم بالته استعمالوي زکه په د جهاد بدنامي کې د خبرو ورونو زکه در تکم پری حقيقتونه دي پستر ګبانې ګورو په وژنو باندې آرو وايي د انصار خبرې کوي د مجاهدونو ډېر را څنګه سره سره خبرې کوي د ورونو چې ول جهاد نکوي یا شکایتونه کوي وايي زموږ په دغه مجاهدینو زموږ مجاهدین داس په مجاهدین نه دي لکه د نور مجاهدین زموږ په مجاهدین کوي مسایل د مسایل وايي وایي چې د جهاد په گاډي باندې پوزيشن کوو په مجاهدونو باندې د خلکو سره معاملې بدمنشي کوي ورونه الله رب العالمين په موږ او تاسو کې داسې فتنه را پیدا کړي خداده د ته احتياط لپاره وایم کثیر صدافي کیږي په کار چې تاسو یې ماممله و د دین د د مخ و او کوي ورونه مقتبته ده چې په د عوامو کې ډېر ظالم خلک هم شته دي د جهاد بیر مخالف خلک هم شته دي نفاق وعلى خلک هم شته دي ورونه د مجاهد سره زيادتي وعلى خلک هم شته دي ورونه په خاطر باندې د دې اغا به بل کده دې چې تی ووهه دې به حقدار وي چې و دې ما وې نه وای کوي ولې بینه کوي صبر وکوي د دې فقادر باندې صبر کوي چې جهاد مجاهدین بدنام نشي چې بیا خلک دا خبر ونه کوي ځکه هوا ځکه دښمن میډیا پتافسېره د دښمن ریډیو پتافسېره د دښمن جاسوسان پتافسېري پتا او ورو کی خبره نه د مچ نو درته غټ فیل جوړ کې هاتی درته جوړې دي نه مجاهد ورو کی مونږه غلطی کړی ورونو مجاهد سفيد پوش لري سفيد <تصف> پوش شپينه شپينه کاپلواله دا شپينه کاپلواله سړاي ورونو چې د دې د تور دښ سرا په یو میټر کې هم تیر شي او جامه باندې تور داغ لګيږي او سړي چې تور جامه ولې چې ځان ورپره پدې د دېګي په رضانم سلهي اغه تا داغ په بدن باندې اغه خیر نه معلوميږي مجاهد شپينه کپڑے والا سړاي او کوړو کې خبره هم کوي داغ داغ په بدن باندې ډېر زر لګيږي په دلار باندې ورونو کلم ګروانو گاډي وي ليار بند شي ليارې باندېږي کلکله د خپل د ډریور ظلمي بدمشيري ویلار بنده کړی ورونه چې مجاهد ورشي زور زیاتې چا شرم کوا دا څورته مکه چې ځو تانه ډیر زوره وریمه ځکه په دې سره ورونه دا ټول دا خو ډریوراندي ډریوراند خودمره سوچ نه لري هغه صرف دا و ګوري چې مجاهد راغوي دښمنی ورسره کرکای ورنوي چې لږ کچې کوي ډرایور تلیک دی کاون ته ورکو اوه خبر کړي چې د ټول بدमाशان په ماي بدمشو وکول غو مظلوم ولا غ سره ټوپک نه او د سره ټوپک وګوره زوري زوري ور سره کو زیاتای ور سره کو نورونه د هارس په ځډ باندې معنی باندې معنی ظالم بم هغای صبر ورته کوي د دې په خطر باندې شي د جهاد بدنام نشي د جهاد بدنامې کارونه کوي دا سه کارونه کوي ورونه په دلیار باندې چې کل روان ویا کومل ير چې حوامو باندې کړي بازې بلیار بندي عوامي بندي يا دغه پټاي ياغه وبالت شيوي هغه به د څو وخت پر د بلیار بند کړی داسې نه چې څنګه ورورشه کې د غن دراب دراب را کوشل د دې ورته ګولې دې طرف طرف تا وچاو به زلي هغه طرف طرف تا وچاو گاډي روان کلا رون هغه باندې کړل یار بسره شکوشه د عاجز انسان پښنه ته عاجز باندې پښنه او کچې رون د بلیار بند بل بلیار چیرته کوم یار باندې لا شو کبل هیڅ یار نه ای بالکل خلاصه کوي کنه لاس پنځل اسمنت واپس بزدرا وکوا واپس ماښام د جوړه د صفر خلک وای چې دا مجاهیدین دي ماشاءالله د صحابه او بند روان خلک دي دا چې تا هغه به دل نیمه غنټه دوه غنټه غو مزوره کړی یو به ځلې جوړ کړی دا یل یاره بند کړی دا خپل بوډو پر یی د خپل مجرورات پر هاته ورشه دا ګول ورته ای خدی خاغه دا روان شي هغه غریب ابسو و در باندې وای یو کو بنوایي هغه محبت د جهاد د پاره دوستانه دا معاملې وینی وای چې یاره د سره زده جهاد کوو موږ د سره د جهاد دی وینه دغه فسادین دي د فساد, دا فساد, دا فساد دا فساد په د سره د جهاد د جهاد بدنامي کیږي مجاهد تفکر ده چت سومره کوله شی خاکسره چې سومره کوله شی ځان ذلیل کړی مسلمان دا, دا مجاهد صفاته عزیز لته علی المؤمنین عزه علی الکافرین د مسلمان په مخک ذلیل ذلیل دا منه عاجز هغه کفر په مقابل کې عزیز و اسهګه هغه تبیا بدماشې کوله کفر په مقابل کې مسلمان ته بدماشې مته مسلمان ته سرخک تکړه ته څو پر د خلکو شي نورونه د پینځه نو. شی فتونه ذکر اول صفاته رونو اول فرض د جهاد جنیت ورې صافی دوام صفات دوام فرض د جهاد هغه اطاعت امیر دی دریم په مال سره جهاد کول خپل بهترین شای د الله په لیا کې خرج کول څلورم د خپل مال سره هم سفر مجاهدینو سره آسانتیا کول آسانی ور سره کول پنځم د فساد نه ځان ساتل ورونو نبی علی السلام فرمایي چې په چا کې دغه 15 صفاتونه په کوم مجاهد کې راغلل هغه مجاهد مجاهد دی هغه د الله د یار مجاهد دی د دین د نور حسې ځانونه ستړي کوي د الله د یار مجاهدین نه دی چا کې چې د 15 صفاتونه رااله نو نبی علی السلام فرمایي وا ان نومه و نوبه اوجرن كله نو سې دې سړي خووب د سړی خوب چې کله و د کیږي د خوبیم عبادت طيب ونبهه او کله چې ربایدار کیږي کله چې بیدار وي کله چې وشيږي دا وشې دلم داغه دغه اجر ثواب دی چې کله رواني ورونو دای اجر ثواب دی کله وي د کیږي دای اجر ثواب دی کله دم کوي دای اجر او دی ماړی خوري دای اجر او نبہو نام هو نوبہو داغه خوب داغه پایداری په دې پایداری کې چې هر سبيه کوي چې د شريعت مخالفت پکې نه نور تول کاری بیا عبادت دی ټول ژوند بیا عبادت دی داغه پنځه صفاتونه چې په چا کې وي بیا رسول نور نبی عليه السلام فرمای دوم مجاهد دوم مجاهد به معنی کوم چې د الله دلاره مجاهد نه دي د خلکو په نظرونو کې مجاهدي اسه پوزیشن او شکل او قوارو دای دای مجاهد جوړ کړی خو کوي اما من غزا فخرا ورياءا والسمعه او اركس هغه مجاهد چې ځان ته دای مجاهد و یا الله ورته مجاهد نه وي چې jihad کوي غزا کوي فخرا د فخر لپاره په پښتو نيما زړه فلان قوم سره دایما زړه فلان نې کوم ما سېما د فخر لپاره لا کار کوي يا وای چې ځ افغانایما يا وای چې ځ اربي وبا فخر کوي فق د قوم قومیت باندې با د خپل وطن وطن باندې فخر کوي د دې لپاره غزا کیوه. سمعتن یا د دې لپاره چې د قوم قبیله کې نوم لارج چفلانډرز تر مجاهد ده فلان غاړه او غرذو فلان کمپاین وښتو د دې لپاره یې ریا اند ریا د لپاره یې کوي دا یو صفات به صفات پکې دهږي چې د فخر ریا شهرت لپاره jihad کوي وعسل امام او د امام او د امیر به تعتی کوي او بیر ورته یو سووی دا د مزاج خبره کوي امیر او ته دا کارو کا یار زوزګار نه ما لا لا ایلا نه ما بیا به چار کو عسل امام د امام بیتاتی او کوله دا بل بصفت پکې او افسد فی الارض او په دې لار کې د الله په دې لار کې فساد وکول فساد رونو په تفصیل سره موږ بیان کو چې فساد سم مطلب دا د ريبات سره په تو نه پکېوه جهاد الاده کوي دفاع خر د لپاره کوي دریاد لپاره کوي بل دوایمه خبره د امیر تات نه کوي بریمه خبره فساد کوي دغه دوم قسم مجاد دی دا د الله دارره مجاهد نه داروو دا د دنیا مجاد دی. دا د د پاار صرف سره دنیا خلک ورته مجاهددو وئ آخرت کې د د پاهید اجر سواب نهشته چا چې دا کاروه فین نه لم یار لم یار جر کفاف دا مجاد چې څنګه په کمه ور چې تللی د کور نه داسې به واپس کور ترازی راې لکه د سره چې جهات ته یا نه کمیاشتې په دلا را کې لګولې وي که په زرګونه کفاره مردار کړی وي او چې کله واپس کور تر ازي هیڅ اجر ثواب ځان سره نه راوړي د یو ذریقه له اجر ثواب ځان سره نه راوړي رونو هغه جهاد په کم کې چې یو څو سکندار جنگیدل وجبات له الجنه د جنت ضمانت تیا خدای په په میاشتو میاشتو په قانونو په جنگي کې په قانونو په جنگي کله چې کوړ تراشه د سره چټلللی ني اغه جهاد ورونو په کم کې چې یو سبو سحر پیرول د دنیا او مافي هانه بهتر دي دیو رسبه کې لګول د اویاق کانو عبادت ته بهتر دي دایمه پکلو نو واپس واپس راځي خدغه درې بصفاتونه پکې وي اغه پنځه خه صفاتونه پکې نه وي ورونو د تبهیت اجر ثواب نه ملويږي دا مثال به داسې لیکل کېدای شي کله ور چټللایني جهاد ته ورونو د پنځه صفاتونه د پنځه فرایز د جهادو او دا غی مفسدات دا غی مخالفت کوي د دا دا غی مفسدات تی پا غی سرا جہاد فاسدی گی اللہ رب العزت تیزم گستاس و جہاد شرعی جہاد